Жодного документального аргументу дослідник не виклав. Висновок ір'їна порушує ще цілу низку запитань, на які неможливо відповісти. Де був і що робив князь Борис упродовж майже трирічних змагань Святополка та Ярослава за Київ? Чому Ярослав вирішив виконати свій намір не в 1016 або 1017 роках, коли відносно твердо сидів у Києві, а в 1018 – у день вторгнення військ Болеслава та Святополка на Русь? Хіба йому тоді було до цього? І нарешті, як пояснити, що князь Борис 1018 року перебував на відстані одноденного переходу від Києва на чолі війська кочовиків, турків і білокуманів, за термінологією саги. Адже вони ніколи не були його спільниками. Навпаки, Борис за дорученням батька воював з печенігами. Висловлених сумнівів достатньо, щоб відвести необґрунтований висновок Ільїна. Сага безперечно говорить про вбивство Святополка. Інша справа чи можна їй довіряти? Можливо, це лише черговий епізод героїзації її головного героя Еймонда, покликаний підкреслити невдячність Скупого та хитрого Ярослава а заодно й кинути на нього тінь братовбивства. Згідно з сагою, спагади про братовбивство були причиною остаточного розриву Ярослава з Еймундом. Як вважав Сенковський, противники норманів, котрі знали про їхній таємний вчинок, говорили князеві, що він не повинен тримати варяги при собі, бо їхня присутність нагадує йому про здійснене ними вбивство його брата. Так було в реальному житті чи ні, сказати важко. І навряд чи вдасться з'ясувати це в майбутньому без віднайдення додаткових джерел. Тривалі змагання Ярослава за Київ літописець підсумував такими словами. Ярослав сядє в Києві, утір пота з дружиною своєю, показав побєду і труд велік. Здавалося б можна перевести дух і зайнятися більш достойними, ніж війна справами. Але час для спокійного і мирного врядування Ярослава ще не настав. На найближчі роки його опонентами виступлять племінник Брячеслав, який у Полоцьку, брат Мстислав, котрий, як виявиться, і сам марив київським столом, ще один брат Судислав, а також близький родич Ярослава Костянтин Добриніч, новгородський посадник першим заявив претензії Брячеслав. Скориставшись підтримкою варягів Еймунда, він здійснив стрімкий похід на Новгород, взяв його і пограбував. На зворотному шляху до Полоцька, на річці Судомирі, Брячислава наздогнав Ярослав і завдав йому відчутної поразки. Новгородці, яких Полоцький князь захопив у полон, були повернені додому, а Брячислав утік до Полоцька. Ось як описує цю подію повість минулих літ. В 6529. Приді Брячислав, син Ізяслава, внук Володимира. На Новгород Изая Новгород И поиме новгородцы И имение их Пойде Полоцку опять И пришедшую ему К судомире реце И Ярославе с Киева Всем день по И тум И победе Ярослав Брячеслава, И новгородцы вороти Новгороду Обрячеслав славу бежа Полоцку».